Suria El Mujadile Medinase 22 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, më mëshirëplotit. Allahu i ka dëgjuar fjalët e asaj që diskutoi me ty për burrin e vet dhe ju ankua atij. Allahu e dëgjoi bisedën tuaj Sepse a i dëgjon dhe she gjithë shka Ata mi disjush që inda ingrate veta Duke u thënë se ju duken si nënat e veta Duhet a din se ato nuk janë nënat e tyre Nënat e tyre janë vetëm ato që i kanë lindur ata Fjalët që ata thanë janë të pahishme dhe të pavërte ta Me gjithatë, Allahu është falës dhe shlujes i gabimeve Ata që indajnë gratë e veta në këtë mënyrë, e pasaj duan të kthejnë mbrapsht atë që thanë, duhet të lirojnë një sklavë apo sklave para se të preken për sëri. Kështu ju urderohet, Allahu i ditë gjitha ato që bëni ju. Ai që nuk gjenë ndo një sklavë për të liruar, duhet që të agjeroj dy muaj reshtë para se të preken si bashkëshortë. E nëse nuk mund të ambaj a gjërimin, atëherë duhet të ushqejë gjashtë dhjetë të varëfër, kjo që të tregoni besimin në Allahun dhe të dërguarin e ti. Këta janë kufite Allahut, ndërsa për jo besimtarët, ka vuajtje të mundim shme. Vërtet, ata që i kundërdhien Allahut dhe të dërguarit e ti, do të poshtërohen, si që janë poshtëruar ata para tyre. Në kemi zbritur shpallje të qarta kurse për jo besimtarët do të ketë vuajtje poshtruese në ditën kur Allahu i ngjall të gjithë e i njofton për veprat që kanë bërë Allahu të gjitha i ka shënuar edhe pse ata i kanë harruar Allahu është dëshmitar i çdo gjëje A nuk e di ti se Allahu di çdo gjë që është në qiell e edhe në tokë Nuk ka bisedë të fshehtë Më di sër vetave që ai të mos jetë i katërt. As më di s pes vetave e që ai të mos jetë i gjashtë. As kur janë më pak, as kur janë më shumë, që ai të mos jetë me ata, kudo që të ndodhen. Ai në ditën e Kiametit do t'i njoftojë ata se çfarë kanë bërë, se me të vërtet Allahu di çdo gjë. A nuk i sheh ata, të cilët Edhe pse ju është ndaluar të kurdisin fshehtësisht, kthehen tek ajo që u është ndaluar dhe kurdisin për gjynahe, armiqësi dhe mosbindje ndaj të dërguarit. Kur vijnë te ti, ata të përshëndesin me fjalë me të cilat Allahu nuk të përshëndet kurrë, dhe thonë me vete: "Pse nuk na dënon Allahu për këtë që po flasim?" Xjehenemi është një dënim i mjaftueshëm. Për ata, në flakët e ti do të digjen, e sa vendbanimit mërshëm që është a i. O besimtar, kur të bisedoni fshehtas mes jush, mos flisni për gjunahe, armikësi dhe mos bindje ndaj të dërguarit, por bisedoni për mirësi dhe drejtësi, ki e një frikë Allahun, para të cilit do të duboheni. Intrigat e fëshehta, vinë vetëm nga djali për ti dëshpëruar besimtarët, e me gjithatë, a i nuk mund të shkaktoj kur farë të kejhje, përveç nëse Allahu e lejonatë, pra besimtarët le të mbështeten tek Allahu. O besimtarë, kur ju thuhet të hapë një vend të tjerëve në tubim, atëherë bë një vend të tjerëve se Allahu do t'ju bëj vend në gjenet. E kur ju thuvet të ngriheni, atëherë bëni kështu se Allahu do t'i ngrej në shkall të lartë, ata mi disjush që besojnë dhe që u është dhenë dia. Allahu diq do gjë që punoni. O besimtar, kur doni të këshilloheni me të dërguarin, pare këshillimit, i jep një lëmoshë. Kjo është më mirë dhe më pastër për ju, po nëse nuk keni, Allahu me të vërtet është falës dhe më shirë plotë. A mos po friksoheni që pare këshillimi tuaj të jepni lëmosh? E nëse nuk jepni, e Allahu ju a ka falur, atëher kryen i namazin, jepni zeqatin dhe dëgjoni Allahun e të dërguarin e ti. Allahu diçdo gjë që bëni. A nuk i shehata hipokritët që shoqërohen me njerëz me të cilët Allahu është i zemëruar? Ata nuk ju përkasin as juve o besimtar, as athyre. Ata me vetë dije betohen në gënjeshtër se janë besimtar. Allahu u ka përgatitur atyre dënim të rënd, sepse është vërtet e mbrapsht ajo që bëjnë. Betimet e tyre i kanë bër perde për mbrapshtit e tyre dhe i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut. Ata i prit dënimi poshtërues. As pasuria, as fëmijët e tyre nuk do të vinë as pak në ndihmë kur të jenë para Allahut. Ata do të jenë banor të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ditën Kur Allahu t'i rinjallë të gjithë, ata do t'i betohen ati, ashtu si që t'i betohen ty tani, duke menduar se kjo do t'u siel dobi. Në të vërtet, pikerisht ata janë gënjeshtarët. Ata i ka vën poshtë djalli dhe i ka bërë që të harrojnë për mendjene Allahut. Ata janë pala e djallit, në të vërtet, pala e djallit janë humbesit. Ata që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e Tij do të jenë në shkallën më të poshtëruar. Allahu ka vendosur. Unë dhe të dërguarit e Mi do të triumfojmë me siguri. Allahu është vërtet i fortë dhe i plot fuqishëm. Nuk gjen njerëz që besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit, që të ushqejnë dashuri ndaj atyre, të cilët kundërshtojnë Allahun. Dhe të dërguarin e ti Edhe në qofshin ata etrit e tyre Ose bijit e tyre Ose vlezrit e tyre Ose farefisi i tyre Allahu Ka skalitur besimin Në zemrat e tyre Dhe i ka fuqizuar ata Në shpalje në vet A i do t'i shpjera ata në kopshte Në për të cilat rjedhin lumej E ku do të qëndrojnë për gjithmon Allahu është i kënachur me ata por edata do të jënë të kënaqur me të ata janë pala e Allahut dhe vërtet që pala e Allahut do të jetë fituese